Володимир Лис. І прибуде суддя. Роман. Видавництво «Факт». Місто Київ. 2004 рік. Читає Світлана Дмитренко. Міжнародний потяг до Санкт-Петербурга прибув на станцію Луцьк о півночі. Він спізнився всього на 8 хвилин. До того спізнювався на цілих півгодини, що було, зрештою, не так і багато для нинішнього непевного часу. Однак на підході до Луцька машиністові вдалося розрив скоротити, і молода провідниця із сьомого плацкартного вагона знала, що до наступної великої станції Коваля, якщо не трапиться чогось надзвичайного, прибудуть за графіком. А втім, що їй до того – Її вини у жодному запізненні нема. Як і належало, вона заздалегідь попередила тих пасажирів, котрі мали виходити. Їх було четверо. Молоде подружжя, він високий, вродливий, з виразними очима, і вона – сіренька пташка, правда, з повними соковитими губами. Всю дорогу завзято шепталося і сперечалося. До провідниці долітали фрагменти розмов, і вона зрозуміла, що їдуть ці двоє до родичів, з якими перед тим майже не підтримували стосунків, а зараз несподівано отримали запрошення на розподіл спадщини. Після смерті, здається, двоюрідної тітки їм теж повинна була перепасти дещиця. Якось проходячи мимо, Провідниця почула, як дружина твердила, що проживуть і без цієї подачки. Чоловік щось заперечив, та вона не розчула, що саме сказав. Вже опинившись у провідницькому купе, подумала, якби на неї впала хоч якась крихта з чийогось там стола, вона не відмовилася б, ні за що б не відмовилася, все взяла б. Надто багато прикращів зазнала в цьому, Несправедливому холодному світі, де приречена бути вічною жебрачкою, а тепер ще й блукалицею, не маючи ані пристановиська, ані надії на щось постійне, хоч віддалено схоже на щастя: тільки цю нескінченну осоружну дорогу, нудотний запах чужої зіжмаканої постелі, і обривки чужих розмов і сповідей, сплетених у клубок щоденного і нічного хаосу, який оточує страшним виром. Тепер подружя йшло проходом, наповненим чужими снами, неголосними розмовами, вуркотіннями і зітханнями, запахом виставлених з-під простирадив ніг. За ними поволі дибав дідок у засмальцьованій куфайці, хоч на дворі стояло ще літо. А далі повсмов сліпий слимак, молодий хлопчисько, з двома величезними сумками. Провідниця перед тим ледве його добудилася. Потяг стишував хід, провідниця виглянула крізь двері. Стало видно старовинну ще з минулого століття будівлю вокзалу і людський мурашник, який, незважаючи на нічний час, вирував на пероні. Куди вони їдуть? Куди поспішають? Навіщо? – подумала провідниця. Якби вони знали, яка то мука – їздити і їздити, не маючи прихистку. Але знала вона й те, що зрушений світ не зупинити, що дорогою буде ще порожніти і заповнюватися потяг разом з її вагоном, поки нарешті дика орда мішечників не кинеться скуповувати, ощасливлювати місто» чимось схоже на те, звідки вони виїхали, нашпиговувати його маслом, ковбасою, м'ясом, зубною пастою, кухонними причандалями, цукром, всіма мислимими і немислимими товарами, на які досі ще багата Україна. Потяг спинився. Провідниця, як і годилося, відчинила двері. Перед ними вже з'юрмилися з десяток людей з валізами і торбами. Провідниця зійшла на перон, сказала, дайте, хай пасажири вийдуть, і відступила крок у бік. І куди вони пруться, мовив хлопчисько, нарешті прочумлюючись від сну, перед тим, як ступити на сходинку. До своєї погибелі чи то буркнув, чи то пофілософствував дідок. Як і слід було сподіватися, всі їхали, якщо не до Санкт-Петербурга, то в Білорусь. Але один квиток, чи не останній, бо п'ятеро чоловіків і дві жінки, котрі стояли з боку і непевно позирали на провідницю, явно квитків не мали і готувалися упрохувати взяти їх безбілетних. Змусив провідницю мимоволі ледь-ледь здригнутися. «Ви до...» Вона підвела голову і подивилася на молодого чоловіка років 25 зі спортивною сумкою, що повисла на самісінькому краю правого плеча. Провідниця ще раніше звернула на нього увагу. Чоловік стояв трохи осторонь біля вродливої дівчини і зі скептичним спокоєм спостерігав за натовпом здовж потяга щось говорила дівчина, але, здавалося, він її не слухав. Що привернуло увагу? Постава? Цей спокій? Модна легка куртка, з-під якої визирала кольорова проста сорочка? Вона тоді ще раз мимоволі зеркнула на нього –